«Тридцять два». «Віктор? Застрелився?» Дональд намагався уявити собі, як спокійний чоловік, який працював навпроти нього, міг зробити таке. «Чому?» Анна вдихнула і підсунулася ближче до Дональда. Вона крутила порожній стакан у руках. «Ми не знаємо. Він був одержимий тим першим бункером, який ми втратили. Одержимий. Мені було боляче дивитися, як він звинувачував себе. Він завжди казав, що бачить, як певні речі відбуваються, що існують... «Імовірні певності!» Вона промовила ці два слова, імитуючи його голос, що ще яскравіше пригадало Дональду обличчя старого чоловіка. Але його вбивало те, що він не знав, коли і де саме це станеться. Вона витерла очі. Йому було б краще, якби це сталося під час зміни когось іншого. Не на його. Не там, де він відчував би провину. «Він звинувачував мене», – сказав Дональд, дивлячись у підлогу. «Це сталося під час моєї зміни. Я був у такому розпачі». Не міг нормально мислити. «Що? Ні, Доні, ні!» Вона поклала руку йому на коліно. «Нікого не можна звинувачувати!» «Але мій звіт!» Він ще тримав його в руці, складений і подекуди поцяткований блакитними крапками. Анна поглянула на аркуш паперу. «Це копія?» Вона простягнула руку, відкинувши з обличчя пасма волосся. Тато наважився розповісти тобі про це, але не про те, що зробив Вік!» Вона похитала головою. Віктор був сильним в деяких речах, але таким слабким в інших. Вона повернулася до Дональда. Його знайшли за робочим столом, оточеними нотатками, усім, що він мав про цей бункер, і твій звіт лежав зверху. Вона розгорнула сторінку і вивчила слова. Лише копія. Прошепотіла вона. Можливо, це було... Почав Дональд. Він написав нотатки по всьому оригіналу. Вона провела пальцем по сторінці. Ось тут він написав ось чому. Ось чому? Тобто, чому він це зробив? Дональд махнув рукою в бік кімнати. Чи не це має бути причиною. Можливо, він зрозумів, що зробив помилку, він взяв Анну за руку. Подумай про те, що ми зробили. А що як ми пішли за божевільним сюди? Можливо, Віктор раптово прийшов до тями? А що як він на мить прокинувся і побачив, що ми наробили? Ні, Анна похитала головою. Ми мусили це зробити. Він вдарив по за ліжком. Це всі так кажуть. Послухай мене. Вона поклала руку йому на коліно, намагаючись заспокоїти. «Ти мусиш тримати себе в руках, добре?» Вона поглянула на двері. В її очах був страх. «Я попросила його розбудити тебе, бо мені потрібна твоя допомога. Я не можу зробити це сама. Вік працював над ситуацією в бункері 18. Якщо тато досягне свого, він просто знищить це місце, щоб не мати з ним справи. Віктор не хотів цього. Я не хочу цього». Дональд подумав про бункер 12, який він знищив. Але він уже руйнувався, чи не так? Було вже запізно. Вони відкрили шлюз. Він подивився на схему на стіні і замислився, чи не запізно вже для бункеру 18. «Що він побачив у моєму звіті?» – запитав він. «Не знаю. Але він хотів розбудити тебе ще кілька тижнів тому. Він думав, що ти натрапив на щось». «А може це було просто тому, що я був поруч у той момент?» Дональд подивився на кімнату з підказками. Анна купалася, розбираючись з іншою проблемою. Стільки питань і відповідей. Його розум був ясним, не як минулого разу. У нього були свої питання. Він хотів знайти свою сестру, дізнатися, що сталося з Гелен, розвіяти цю божевільну думку, що вона все ще десь там. Він хотів дізнатися більше про це прокляте місце, яке він допомагав будувати. «Ти нам допоможеш?» – запитала Анна. Вона поклала руку йому на спину. Її заспокійливий дотик привів йому на згадку його дружину – Моменти, коли вона заспокоювала його і піклувалася про нього. Він здригнувся, ніби його вкусили. І якась частина його на мить подумала, що він все ще одружений. Що вона жива десь там, можливо, замерзла і чекає, поки він її розбудить. «Мені потрібно...» Він підхопився і озирнувся по кімнаті. Його погляд впав на комп'ютер на столі. «Мені потрібно дещо перевірити!» Анна підвелася поруч із ним. «Звичайно. Я можу розповісти тобі все, що ми знаємо на даний момент». «Віктор залишив серію нотаток. Він написав все у своєму звіті. Я можу тобі показати. І, можливо, ти зможеш переконати тата, що він був на правильному шляху, що цей бункер варто зберігти». «Так», – сказав Дональд, – «він зробиться, але тільки для того, щоб не заснути». І на мить він замислився, чи це було також наміром Анни тримати його поруч біля себе. Ще години тому все, чого він хотів знову заснути, втекти від світу, який він сам допоміг створити. Але тепер він хотів відповідей. Він дослідить бункер 18, але також знайде Гелен. Дізнається, що з нею сталося, де вона. Він подумав про Міка, і в його голові промайнула Теннессі. Він повернувся до схеми на стіні з усіма бункерами і спробував згадати, який штат відповідає якому номеру. «До чого ми маємо доступ звідси?» – запитав він. Його шкіра почервоніла від гарячки, коли він подумав про відповіді, які були в його розпорядженні. Анна повернулася до дверей. У темряві чулися кроки. «Тато, він єдиний, хто має доступ до цього рівня». «Більше ніхто?» – він повернувся до Анни. «Так. Як ти думаєш, де Віктор взяв зброю?» Вона знизила голос. «Я була тут, коли він спустився і розбив ящик. Я його не чула. Послухай, мій батько звинувачує себе в тому, що сталося з Віктором, і він досі не вірить, що це має якийсь стосунок до тебе чи твого звіту. Але я знала, Віка, він не був божевільним». «Якщо ти можеш щось зробити, будь ласка, заради мене!» Вона стиснула його руку. Дональд подивився вниз, не помітивши, що вона тримала її. Складений звіт був у її іншій руці. Кроки не ближалися. Дональд кивнув на знак згоди. «Дякую!» – сказала вона. Вона відпустила його руку, взяла його склянку з ліжка і поклала її до своєї. Вона поклала склянки і пляшку на один із стільців і засунула його під стіл. Турман підійшов до дверей і постукав кулаком по одвірку. «Заходьте!» – сказала Анна, відгортаючи волосся з обличчя. Турман хвилинку дивився на них обох. «Ерскін планує невелику церемонію!» – сказав він. «Тільки ми! Ті, хто знає!» – Анна кивнула. «Звичайно!» Турман звузив очі і поглянув то на дочку, то на Дональда. Анна, здавалося, сприйняла це як запитання. «Доні вважає, що може допомогти!» – сказала вона. – Ми вдвох вважаємо, що для нього найкраще буде працювати тут, зі мною. Принаймні доти, доки ми не досягнемо певного прогресу. Дональд здивовано повернувся до неї. Турман нічого не сказав. – Нам знадобиться ще один комп'ютер, – додала вона. – Якщо ти принесеш його, я зможу його налаштувати. Дональду це сподобалося. – І ще одне ліжко, звичайно, – додала Анна з посмішкою.